Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt. És áldozzanak a Kejfej Jancsi oltárán, a Patreon oldalon. Éhen ugyan nem halunk, de halunk. Ma jegyzet lesz. A 80 évek közepén ne aggódjanak, eljutunk pillanatok alatt a jelenik. A 80-as évek közepén azért volt üdítő, hogy ez egy megfelelő e vagy sem, tulajdonképpen lehetne itt egy morzsaporszívó. Hogy bekerültem a Magyar Rádióba, mert engem mindig zavartak a gondolataim és az érzelmeim. Egész egyszeren nem tudtam szabadulni tőlük, és ez egy tízes kellán tízesre tudott akadályozni a hétköznapi életvitelben. Nem elég, hogy nem érdeklődtem a környezetemben lévők állapota felől, de a saját dolgaimat se tudtam intézni, olyan mértékben voltam elfoglalva magammal, a problémáimmal, az érzelmeimmel, és egyáltalán. Interjút készíteni az nem olyan, mint beszélgetni otthon vagy a barátokkal egy sörözőben. Interjút készíteni, akkor is, hogyha az a szórakoztatóiparban van, az sok szempontból emlékeztet arra, hogy valamit megtudjunk valakiről, aki azt nem akar elárulni. Aki egyébként nem akarna egy vadidegennel saját magáról beszélgetni, mert hát induljunk ki az alaptézisből természetellenes. A vicc jut az eszembe, hogy két ember megy a sivatagban, az egyik azt mondja a másiknak, hogy héte, mire másik azt mérpontén. Sose fogom elfelejteni, ugye annak idején a rádióban az olyan kezdők, tejfölös szájúak, mint én voltam a 80-as évek közepén, arra volt alkalmas, és arra volt jó, hogy a nagyok elküldték montást készíteni. Montás ez ebben az értelemben ma a médiában szinte már nem is van, vagy nem pont úgy van, mint régen. Ugye ez a gyips akabok megszólalása, amit én világéletemben utáltam. A az az átlagember, aki elmondja a véleményét arról, amit követően az okos ember megnyilatkozik a professzionális riporternek. Nem egyszer fordult elő, sőt, akkor még a Szent István körül laktam, hogy az ember odament egy mikrofonnal, abban a biztos tudatban, hogy a másik majd mond valamit arról, hogy mit gondol az ég, miért kék, és hát az illető jobb esetben nem válaszolt, rosszabb esetben elküldött oda, ahonnan 1957. március 9-én kijöttem. Ha ilyenből sok előfordult, akkor az egy olyan értelmetlenségi érzést okozott, mint amikor gyerekkoromban a gyümölcs szót mondtam ki sokszor, és egyik pillanatlan másikra a gyümölcs szó elvesztette az értelmét. Egy értelmetlen szó lett, egy halancsa szó, amit az ember nem is értett, hogy miért mondott, illetőleg ha azt mondtam, hogy gyümölcs, akkor elképzelésem sem volt arról, hogy akinek mondom, az tudja, hogy én miről beszélek. Ezt éltem meg akkor... Amikor öt emberhez, öde, oda mentem, öt ember visszautasított, és ez annyira elbizonytalanított, hogy fogta magam, lett ez bárhol, felszálltam egy buszra, villamosra, metróra, és hazamentem. Rosszabb esetben egy unikumot is ittam, és abban bíztam, hogy elnyom az álom. Ennyire felborította a hétköznapjaimat, ennyire elbizonytalanított, ennyire nem találtam a helyem, ezt követően. Ugyanakkor az ellenkezője, ha szóba állt velem valaki, akkor olyan érdeklődés gyúlt bennem, amilyen érdeklődést, és hát itt jön elő a lányom története, ugye ez a mennyire szeret szapa legalább annyira, mint a munkámat, köszönöm szépen, tehát olyan érdeklődés ébred bennem, gyult bennem, megfelelő rész aláhuzandó, amit a saját közegemben nem tudtam mások iránt kifejteni. Lehet legyen az az apám, anyám, barátnőm, Testvérem nem, mert testvérem nincs. Sok dolog volt ebben. Bármennyire is furcsa, volt benne egy unaloműző, hogy teljesen az idő. Volt benne egy mérhetetlen kíváncsiság. Volt benne valami olyan izgalom, hogy én most kinyitok egy zárat, mint egy bankrabló, egy trezort, amit más nem tud kinyitni, és kiveszem onnan azt, amihez más nem jut hozzá. Hát hogy mit kezdek vele? Hát abban reménykedtem, hogy azzal lehet mit kezdeni. Ott volt bennem mellesleg az is, hogy megtudok valakiről valamit, amit majd én a személyes saját életemben felhasználhatok, hiszen mindig voltam annyira bizonytalan, hogy azt gondoltam, hogy különböző karókra van szükségem, és majd, ha valakivel beszélgetek, aki egyébként arról beszél, amiben erősebb, mint én, és jóformán mindenki erősebb volt valamiben, mint én, akkor az ő mintáját majd átvehetem, és akkor gyakorlatilag a fiala olyan lesz, mint egy száz ezer darabos uh, puzzle, Mindegyik pászült darabka mástól van, és az egész mégis a fiala lesz. Mellesleg volt bennem egy világ megjavító szándék is. Küldetés tudatom, ha volt is, az hamar elmúlt. De egy ilyen jobbá teszem, hát persze az a kérdés, hogy amit én arról gondoltam, hogy ma jobb lesz, az... Hát ez mindig utólag derült ki, vagy utólag se. Ma szerda van, ezt a jegyzetet könnyen lehetséges, hogy csütörtökön, pénteken, ki tudja milyen nap hallgatják, majd június második felében, akkor már idő lesz. Mateás Szerda van, csütörtökön föl fogom hívni Magyar Péter sajtósát, és egyeztetek vele arról, hogy létezik-e az, hogy én egy Magyar Péter interjút készítsek, illetőleg létezik-e az, hogy én Magyar Péterrel megbeszéljem az interjú készítésének körülményeit. Ez a mai jegyzet ennek az árnyékában, hát tetszik, ennek a reflektor fényében készül, készült. Február 11-én volt először a partizánban, de azt megelőzően még felolvasom, magyar Péter első jelentős nyilvánosságbeli megnyilatkozását már ami a 2024-es évet illeti, 2024. február 10-e Facebook. A mai napon benyújtom a lemondásomat mindkét állami társaságban betöltött pozíciómról. Szintén lemondok a részben állami tulajdonú MBH bank ENYRT-ben viselt felügyelőbizottsági tagságomról. A lemondás mögött nem szakmai okok állnak. Egy percig sem akarok, egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök. Nők szoknyája mögé bújnak, ahol tónik ádámok és barbarák víggal röhöghetnek a markukba, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és a honfitársaikért dolgoztak. Sokáig hittem egy ideában a nemzeti, szuverén polgári Magyarországban, és sok évig próbáltam a magam szerény eszközeivel hozzájárulni ahhoz, hogy ez megvalósuljon. De az utóbbi évek során szép lassan, és ma végképp rá kellett jönnöm, hogy mindez valóban csak egy politikai termék, egy cukormáz, ami csupán két cél szolgál, a hatalomgyár működésének elfedését és az irdatlan mértékű vagyonok megszerzését. Hiszem, hogy Magyarország nem a Rogán Antalok, nem az oligarchák, és még csak nem is pár befolyásos családországa, hanem a Hunyadi Jánosok, Széchenyi Istvánok, Szemölvei betlenistvánok, Radnóti Miklósok, Slakta mára Márai Sándorok, az 1956-os szabadságharcosok, a ludasmatik, és minden jóra való magyar hazája. 12 éves korom óta a Fülembe csengenek az első szabadon választott miniszterelnökünk szabai, én ezt szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle. Teszem, amíg tudom. Ne féljetek, semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké. A dátum tehát 2024. február 10-e. 11-én ellátogatott a Partizán stúdiójába, ahol az első interjú készült vele Gulyás Márton Tollából, amely a későbbi megszólalásait sok szempontból meghatározta. Mi hangzott el, mi nem hangzott el, mire kérdeztek rá, mire nem kérdeztek rá. Én most különböző sajtóorgánumok erre való reflektálásából idézek. Magyar nem sokkal a lemondások után tett ki Facebook oldalán egy posztot, amiben jelezte, lemond minden állami cégben betöltött megbizatásáról. Ennek nem szakmai okai vannak, hanem az, hogy egy percig sem akar olyan rendszer részes lenni, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Magyar Péter gyakorlatilag volt a nemzeti együttműködés rendszeréből, a közben keményen beolvasott Rogán Atalnak és az oligarcháknak. Ezután jött Magyar Szombati a lemondásokat követő Facebook bejegyzéséből. ebből idéztem, nyíltan a ner, Rogán Antal, illetve az oligarchák ellen fordult, vasárnap pedig arról is, hogy tisztában van döntésének árával, és azzal is, hogy a Rogáni propagandagépezetet minden eszközzel megpróbálják majd lejáratni. Nagybárin Telex, Mérce, Tóth, Csaba, Tibor Gulyás Márton és a Partizán ismét YouTube média történelmet csinált vasárnap késő este, ugyanis stúdiójában fogadhatott egy olyan embert, akit általában semki sem fogadhat sehol. Egy barátom, aki ért az ilyesmi, az az interjú közben úgy írta le az elhangzottakat, mint egy átlagos fideszes kádor a kocsmaasztalnál három ser után előadott privát paraszait. Csak hogy ezt most élőben látta 70 ezer ember, amit azóta csak nem félmillióan néztek meg, és ma reggel megnéztem, ebből a félmillióból lett közel 2 millió 570 ezer YouTube néző. 2 millió 570 ezer. Ilyen még valóban csak egyszer volt, amikor Simicska Lajos olagyarha 2015-ben, akkor még a független médiában milliók előtt kezdte el káromolni Orbán Viktor szinte élőben. Vele Magyar Péter csak közepesen befolyásos befolyásos pozíciók sorát töltötte be Orbán rendszerében 2018-tól a múlt hétig. Még egyszer a dátum 2024. február 11-e. Aztán elromlott minden, dörödöm, dörödöm. Sok új form, információt vagy jelenséget nem tárt fel, ez már a partizán beszélgetése utal, ahogyan azt a kérdésem oldotta meg interjújában, ki állt valójában a kegyelmi kérvény ötlete mögött. Mégis fontos volt, amit el szeretett volna mondani. Február 11, március 11, április 11, május 11, június 11, négy hónapja történt. Mindenki eldöntheti, hogy négy hónap hosszú idő, vagy sem. Azóta beköltözött az életünkbe Magyar Péter, kinek így, kinek úgy, és teszem hozzá valószínűleg nagyon sokaknak sehogy. Akik politikával, közélettel foglalkoznak, nezen hagyhatják ki a személyét Valószínűleg ezért is teszek még egy kísérletet arra, hogy interjút készítsek vele. Magyar Péter média jelenlétét nagyjából két pont között helyezem el. Azért mondom, hogy nagyjából, hiszen itt már volt szó Facebook postról és partizáról. Hosszabban a legutóbbi ATV szereplése, vagy legutóbbi ATV szereplései kapcsán szeretnék beszélni. Magyar Péterről a médiáról, a média szereplőiről rólam. 2024. június 7-e, péntek, hetek, kulifai Máté írása. Felvétel, kettős pont, jelenetet rendezett Magyar Péter az ATV élőadásában mindenkinek neki támadt részletek. Első pont, ezt én írom. Az egyenes beszéd műsora viszonylag visszafogottan indult, írja Kulifai Máté, aki a hetek munkatársa, és aki mindjárt ír valamit, hogy mit jelent, hogy visszafogottan. És itt még egy dolgot el kell mondani, még mielőtt ebben elveszek. A klasszikus riporter, a klasszikus interjúvoló nem alakít ki érzelmi viszonyt a riportalanyával. Amit én teszek, az unortodox sok szempontból rólam szól, és kevésbé a riportalanyról. Ez egy anti-Stockholm szindróma, amiben az van benne, hogy elnézést kérek előre, amiatt, hogy én őt bántani fogom. Nem azért fogom bántani, mert megsértem, hanem azért fogom bántani, mert olyasmit szedek ki belőle, ami adott esetben egy órával később már megváltoztatja az életét, miközben ő nem egy kórházi kezelésre jött, ahol foghúzás lesz, és ahol szembenéz azzal, hogy ilyesmi bekövetkezhet. Ne felejtsék el, hogy a klasszikus kejfejjacsi már hányszor mondtam el, hogy csak azt követően nyilatkozzon, hogy beszélt orvosával, gyógyszerészével, ügyvédjével. Az alapvető hozzáállás, hogy legyen szíves megmondani, válasz nem. És ott véget is ér az egész. Egyfelől tehát van bennem egy zavar, hogy én az illetőt bántani fogom, de ezt egyfolytában nem mondhatom neki, és emiatt megpróbálok vele egy olyan érzelmi viszonyt kialakítani, Hát amivel kvázi megtéveztem, és azt mondom, hogy mindez az ő érdekében történik, és közben magamat is megpróbálom áltatni, hogy ez tényleg így van. Természetesen nagyon sok dolgot tudok mondani annak az érdekében, hogy miért jó az, hogy így cselekszem, de ezt most nem részletezem. Másfelől van bennem egy barátkozási szándék. Korábban volt egy ismerkedési szándék, ami totálisan ellentmond az interjúnak, hiszen ismerkedni adott esetben a másik mondhatja az, hogy találkozzunk, de erre egy normális interjúval azt mondja, hogy minek. Maga az interjúvoló pedig nem ismerkedési szándékból ül le az interjú mert az nem fér bele, tehát ez egy olyan érzelmi viszonyt hoz létre, amiben nem tudja jól ellátni a feladatát. Én gyakorlatilag, hát közel 35-40 éve ezzel együtt készítek interjúkat, köztük szerintem néhány egészen jót, de abban az Isten újja van benne, mert nem hagyta, hogy a hozzáállásommal alapvetően elrontsa az interjúkat. Ez kulifai jutott eszembe. Az egyenes beszéd műsora viszonylag visszafogottan indult. Második pont. Én írom, hogy második pont. Ezután kezdődtek a bajok a műsorban. A műsorvezető ugyanis rámert kérdezni arra, hogy vajon Karsai Dániel nyilvános kérdésére, hogyan reagálna. Magyar Péter erre kifakat, nagyon nem szeretem, ha üzengetnek nekem, akkor én is hadd üzenjek neki. Elmondta, hogy az alkotmányjogás szerint a Momentum szekerét tója, és szándékosan próbálja meg őt nehéz helyzetbe hozni, pedig korábban megpróbálta rábeszélni az ő pártjához csatlakozni. Itt például valami kimaradt, hiszen arról korábban nem tudtunk, hogy Magyar Péter próbálta megszerezni Karsai Dánielt, de most már nem erről szól a történet. Karsai Dániel valószínűleg rövidesen meghal. Ennek következtében az, hogy most hova csatlakozik, az eszmei értékkel bír. Lehet így beszélni? Hogy lehet beszélni? Hogy lehet kérdezni? Hogy lehet válaszolni? Ezt részint én döntöm el, részint pedig az, aki ezt követően tovább nézi, hallgatja, vagy elzárja a készülékét, kikapcsolja a telefonját, számítógépét. Harmadik pont. Kunhalmi Ágenes nemrégiben arról szólította fel magyar hogy kérjen bocsánatot, megyesi Pétertől, amely 22 évvel ezelőtt egy köteles beszólás tett rá vonatkozóan, ami azért egy fantasztikus történet, mert egy olyan Jusz László műsorról van szó, amelyet már réges-rég feltártak, de most hirtelen találtak benne egy új novumot, elnézést, Nyakó István után szabadon, és akkor most hirtelen erre ráugrottak, lázsd még Karácsony Gergely és a lapát, Hitézi Dávid, és akkor mindjárt azt is tisztázni kell, hogy vajon lehet-e bármilyen irányultsága a, a riporternek, műsorvezetőnek, a riportalanyával szemben. Akarhatja-e a javát? akarhatja -e azt, hogy vesszen? Akarhat-e belőle pénzt csinálni? Csak a lehetőségeket tárol fel, Megyesi Péter más vonatkozásban megannyi út elágazás. Magyar Péter kijelentette, hogy nem kér bocsánatot. A sorban Gyurcsány Ferenc következett. A politikusok, közszereplők után Magyar Péter az ATV ellen fordult. Úgy fogalmazott, hogy a csatorna is propagandadó, amelyik részt vett a lejáratásában, plusz az öt című műsorban letiltották a kommentelést, pedig vérlázító guztustalan, amit abban a riporterek csinálnak. Szülősi Györgyi közben állta a sarat. Az, hogy mit jelent, hogy egy műsorvezető állta a sarat, ez tulajdonképpen teljesen értelmetlen. Egy műsorvezető nem állja a sarat, egy műsorvezető nem támad. Egy műsorvezető jobb esetben kérdez. Ha állja a sarat vagy támad, ott már egy olyan viselkedés van, amely eltereli a figyelmünket a lényegről, hiszen valami mást is látunk, miközben ott az illető nem tudok jobban fogalmazni. Kikérdezése zajlik. Mondhatnám, hogy kvázi kikérdezése, de az már a tulajdonképpen kategóriája. Nincs tulajdonképpen, kikérdezése folyik. A Tisza alelnök szerint ráadásul a műsort Rogán fizeti. Ezt követően a csatorna tulajdonosát vette elő magyar, némes Sándor szerint a fides egyik legmegbízhatóbb kádere, szóval nincs új a nap alatt. Magyar ekkor azzal vágott vissza, mármint amikor szülősi Györgyi azt mondta, hogy nincs köze német Sándornak a műsorokhoz, nem kaptak se utasítást. Ez egy nagy kérdés egyébként, hogyha valaki ilyen vádakat fogalmaz meg egy műsorvezetővel szemben, vagy a kenyéradó cégével szemben, akkor neki arra reagálnia kell. Klasszikus értelemben azt gondolom, hogy az a legény, aki állja. Erre... Valószínűleg az a legjobb reagálás, hogyha az ember nem mond semmit. Nagyon nehéz. De fogyjon ki a másik abból, ami a méregzsák jellegét adja, hiszen itt most valami olyan zajlik, ami egyébként nem volt a célja sem a csatornának, sem a szerkesztőnek, sem a műsorvezetőnek, amikor leültette magával szemben interjú alanyát. Magyar ekkor azzal vágott vissza, hogy másfél hónapig őt nem hívták meg, bezzeg Vona Gábort, aki a félszázados pártjával minden reggel az ATV-ben kezdett. Ez pedig már magyar Péterről árul el sok mindent. A korábbiak is sok mindent elárulnak, de ez a bezzeg Vona Gábor, hát ez maga a gyerek. Ez a miért nem engem tetszik szeretni, miért nem engem tetszik kérdezni, hogy lehetséges az, hogy Vona Gábor, és ide bárki bekerülhet, bekerülhetett volna egyébként Gyurcsány Ferenc, vagy bárki, Ungár Péter, meg lehetett volna kérdezni egyébként, ha már az ember kérdez, hogy miért pont Vona Gábor jutott az eszébe, ezek mind-mind elárulnak valamit arról, aki beszél. Ezek olyan részletek, amelyekre önök most mind azt mondhatják, hogy Lári Fári meg a fiala már megint miről beszél, de a műsorvezető érzékenysége, a kíváncsisága és az, a, az intelligenciája mellett az egyik legfontosabb dolog. Az érzelmi intelligencia nem minden média munkást jellemez. És most nem fogok ebben különbséget tenni emberek között, nem fogom azt mondani, hogy neki sok van másnak kevés, csak azt szeretném mondani, hogy az érzelmi intelligencia, ez a valamit megérez abból, ami az zajlik, ami egyébként nem egy verbális mondandó volt, annak tízes kállán tízes jelentősége van, még egy hírcsatornán is. Sőt, ha tetszik egy hírcsatornán, deplánek. Különösen, hogyha a riportalany arról beszél, hogy a vonagábor. A vonagábort jobban szereti német Sándor, Szőlösi Györgyi, Pungor András, tudom is én, mint őt. Egy gyerek. Ehhez képest az az igazság, hogy az ATV SMS-ekkel és e-mailekkel is tudja száfolni. Magyar Péter. Magyar Péter egyébként a műsorvezetőben is személyeskedésbe kezdett hetek június 7 ike Június 10-én ezt követően Magyar Péter elfogadta az ATV meghívását az egyenes beszédből. Ez sok mindent elárul. Azután Ugye Magyar Péter nagyon jelentős eredményt ért el, pontosabban mondva a TISZAPárt, mint önkormányzati, mind Európa Parlamenti, Európai Uniós választásokon, és a kérdés az, hogy egy hírcsatorna, amely nem közszolgálati. A közszolgálat más. Túl kell, hogy tegye magát azon, amilyen támadás őt érte 48-72 órával előtte. Amikor meghívják Magyar Pétert, akkor abban inkluzíve benne van, hogy az atv túltette magát azon, ami pénteken történt. Hogy Szőlősi Györgyi túltette magát, azt nem tudjuk, de Szőlősi Györgyi szerencsére váltó hetek vannak az egyik héten. Ő van, a másik héten róna Egon, tehát Rónai Egonnak nem ugyanaz a szerepe ebben az esetben, vagy nem ugyanaz a helyzete, nem ugyanaz a státusza, mint amilyen egyébként Szőlősi Györgyi volna, ha megint ő beszélgetett volna vele, de nem ez történt. Tízes kálán egy nyolcas összekapás volt pénteken. Ezt a nyolcas összekapást hétfőre vagy elfelejtették a résztvevők, vagy túltették magukat rajta. Mint az események mutatják, egyik sem következett be, hogy mi következett be, azt majd elmondom, de hogy ez végeredményben hova vezetett, ezt majd eldöntik a felsorolás után. És persze kellett hozzá Magyar Péter, aki azt követően, hogy pénteken beolvasott a műsorvezetőnek, a stábnak és a teljes ATV-nek, elfogadja a meghívást. Nagy kérdés, hogy egyébként egy hírműsorba elmenni más -e, mint elmenni egy baráti társaságba, ahol előző alkalommal halálosan megsértenek bennünket, vagy nem halálosan, hanem egyszer csak megsértenek. Ezt adresszálom önöknek, döntsék el, hogy jó e a párhuzam, illetve hogy miről szól a meghívás, és miről szól a meghívás elfogadása. Június 10-e hétfő, 20 óra 26 perc, gyakorlatilag néhány másodperccel vagy néhány perccel Magyar Péter ATV szereplése után már van ahhoz kedve energiája, hogy írjon a néhány perccel korábban történtekről Magyar Péter. A múlt héten történtek, ellenére elfogadtam az ATV mai meghívását, mert azt jelezték, hogy a tegnapi politikai földindulásról és a következő lépésekről fog kérdezni a riporter. Ez már ugye önmagában furcsa, ritkán szokott előfordulni, hogy egy csatorna, Abba a helyzetbe kell, hogy kerüljön, hogy elmondja, hogy miről fogja kérdezni a riportalanyt, így aztán vagy így volt, vagy ezt Magyar Péter találja ki, mert egyébként az ember nem küldi el a kérdéseit sem. Ahogy egyébként ezt néhány riportalany elképzeli, lásd, kólszövetséget. Sajnos nem ez történt. A műsorvezető nyilván Némes Sándor csatorna tulajdonos, a hídgyülekezete vezető, és a Fidesz megbízható kiszolgálója, és fiának, aki a csatorna igazgatója, utasítására valótlanságokat állított. Ilyen mondatot gondatlanul nem lehet elkövetni. Aki később ilyen és ehhez hasonló mondatok miatt bocsánatot kér, az egyszerűbb, ha törli a posztot. A műsorvezető, nyilván Némes Sándor Csatorna, tulajdonos a hídgyűlökezete vezetője és a Fidesz megbízható kiszolgálója utasítására valótlanságokat állított. Ez egy rendes összeesküvés elmélet, vagy ez volt az igazság. Szégyelje magát, mint a Fidesz házi televízió, javasló mindenkinek, hogy messze kerülje el az ATV propagandaműsorait, ennél még a hírtévé is jobb, mert ott legalább nem hazudják azt, hogy függetlenek. Tehát Magyar Péter nem egyszerűen kritikát fogalmaz meg. Bosszút is áll. Ne menjenek el oda, és mindjárt ajánl egy másik televíziót. Lássóna Gábor, Magyar Péter lett három gyerek. Apja sok szempontból egy gyerek. Róna jegon. Hétfőn. A pontos idő nincs meg, ez szintén a műsor után Magyar Péter posztjához képest, vagy előtte, vagy utána, de még aznap. Magyarul, tizedikén hétfőn, való fél kilenc tájéken. Kedves barátaim, ez egy megosztó pillanat, érte Magyar Péter az elmúlt hetekben többször is nyilvánosan azzal vádolt az ATV-t, hogy nem hívtuk műsorainkba, nem kap szót, elhallgatjuk őt. Ma az egyenes beszédben, az ezt száfoló bizonyítékokat tartalmazó dossziét adtam át, sajnálom, hogy így reagált ennek ellenére, hogy eddig, ezentúl is várjuk műsorainkban. Ugye hát nem beszéltünk arról, hogy ebben a műsorban, még mielőtt szóba került volna a Tisza párt jelentős eredménye, amit elért két különböző választáson, az előző heti interjúval összefüggésben kapott egy dossziét, de erre még ki fog térni, hiszen ez egy önálló fejezet. Itt most időrendet követek. És időrendben ez így alakult, pontosabban mondva mindjárt. Rónai Egon Ezért nagyjából két és fél vagy másfél perces interjú volt. Ott is elmondta, hogy sajnálja. Még egyszer leírja a posztban, hogy sajnálom. Ugye később még lesz arról szó, hogy Róna Egon egyébként a saját nevében írja ezt, az ATV nevében írja ezt, a szerkesztő nevében írja ezt, a műsorvezető nevében írja ezt. Beleértve, hogy ezentúl is várjuk a műsorainkban, ez azért meglepő dolog, mert ez azt jelenti, hogy néhány perccel a műsor után Róna Jegon már tisztában van azzal, hogy mi az ATV-nek az ezzel kapcsolatos hozzáállása, vagy kompenzál. Ezt mind Róna Jegontól kell megkérdezni. Ez nem pótolható. Soha nem értették, vagy sokan nem értették azt, hogy a klasszikus Kejfejancsi hogy tudott úgy készülni, hogy egy és ugyanaz a jelenségről 6-8-10 műsor készült. Egész egyszer abból adódóan, hogy mint egy kihallgatáson Z elmondta a dolgát, abba belekerült B, akkor B elmondta a dolgát, abba belekerült C, és az ember mire lezárta az aktát, addigra gyakorlatilag még 24 emberrel kellett volna beszélnie, de az gondolt, hogy eleget tud már a történetről ahhoz, hogy azt mondja, hogy itt a vége fuss el véle. Itt nem tartunk. Róna Jegod meg kellett volna kérdezni. Arról, hogy egyébként az ATV tudtával is beleegyezésével írta ezt. Kétségtelen tény, hogy az ATV ezzel szemben megfogalmazott mondandót nem tett köszön. ATV.hu 21 óra 19 perc tehát később, mint Magyar Péter, és később, mint Rónai Egon. Magyar Péter több alkalommal kifogásolt, hogy az ATV nem ad neki elég megjelenési lehetőséget, ma az Egyenes Beszéd című műsorban szembesítették. Vasárnap a választási eredményváró rendezvénye utáni sajtótájékoztatóján ismét kritizálta az ATV, szennylapok közé sorolva a csatornát. Ilyen előzmények után ült be a stúdióba, illetve hát a, az ATV most válogatott az előzményekből, Róna Jego műsorvezető átnyújtott neki egy mappát, amiben összesítve voltak magyar ATV-s meghívásai, szereplései, deredem, dörödöm, dörödöm. Majd itt az ATV.hu felsorolja a dokumentációt. Magyar Péter meghívásai az egyenes beszédbe, Magyar Péter meghívása a startba, azt is megmutatjuk, hogy hányszor szerepelt a csatorna különböző műsoraiban, aztán pedig végtelen hosszúságban Magyar Péter Tiszapárt híradós megjelenései a kampányban április 20-ától június 9-ig 51 napból 51-szer napi szinten legalább kétszer, és a dátumok. Nagy kérdés, hogy az ember a péntek után meghívja el hétfőn Magyar Pétert. Nagy kérdés, hogy egyébként Magyar Péter vágyjaira az ember összeállít -e egy ilyen dokumentációt, egy ilyen teljesítményigazolást, egy ilyen igazoló jelentést. Mert ez azt mutatja, hogy a csatorna komolyan vette ezeket a vádakat, miközben neki egyébként én azt feltételezem, hogy ilyen elszámolni valója Magyar Péterrel szemben nincs. Ha azt kérdezik, hogy én egyébként képes lettem volna hasonlóra, az a válaszom, hogy persze, természetesen. De ha az ATV ezt nem feltétlenül tette jól, akkor hasonló szituációban én sem biztos, hogy jól tettem volna. Ez már az érzelnek szférája. Itt már kilépnek egy olyan mezőre, ahonnan sohasem fognak tudni úgy visszamenni, korábban létező mezőre, mint hogy korábban léteztek. Ez bekavar, itt kölcsönösen olyan sebeket osztanak, kapnak, elszenvednek, amelyek miatt lehet bocsánatot kérni, de ha nem tesznek róla említést, akkor nem azt mutatják, hogy ők érzéketlenek, hanem azt mutatják, hogy ők a dolgokat teszik. Nagyon kevés. Olyan személy van, aki erre képes. Nagyon kevés olyan személy van, aki erre konzekvensen és folyamatosan képes. Hihetetlen előnyei vannak, miközben ez, ami ott történt, múlt héten, ezen a héten, ha később nézik, akkor már ezt helyezzék el időben, természetesen sokkal látványosabb, másfelől szórakoztatóbb. Nagy kérdés, hogy ez a látvány, ez a szórakoztató jelleg, mennyit tesz hozzá, és mennyit vesz el a dolog jelentőségéből. Magyar Péter, szintén aznap hétfő, 21 ura 48 perc, tehát többször is ír a Facebookon. Ami ma az ATV-ben történt, az egy előre előkészített provokáció volt. A megafonos propagandisták oldalain egy perccel azután, hogy levettem a mikrofont, már kint voltak az előkészített posztok, igen, hibáztam, abban hibáztam, hogy elhittem, hogy egy korrekt interjút akarnak készíteni, többet nem fog előfordulni, messzire elkerül a Fiz házi televízióját, majd egy tíz pontos lista következik, amelyben olyan dolgokat sorol fel, mint amit egyébként óvodában mondtunk vona Gáborról, aki elén hogy rossz, hogy az apukája gazdag, hogy az anyukája nagyon szép. Itt ezzel szemben e, vallási hovatartozásról, médiaügynökséghez való hovatartozásról esik szó. Valójában mérhetetlenül kiszerű. Valójában pontosan olyan, mint amilyenek mi vagyunk, de amilyennek nem szeretjük láttatni magunkat. Amivel kapcsolatban, ha így viselkedem, akkor közvetlen környezetem, ha már belekezdtem, azt mondja, János ezt hagyd abba. Ott akkor 21 óra 48 perc előtt hétfőn nem fogta vissza senki sem Magyar Péter kezét, megnyomta az entert és így kiment az üzenet. A tizedik pont Némes Sándor az áTV tulajdonos, a hídgyűrekezet vezetője az Isten tiszteletein idézőjelben rendszeresen úszít a tiszapárt és személy szerint ellenem és a Fidesz mellett kampányolt cégei milliárdokat kapnak a nert véletlenek nincsenek. Aztán bocsánatot kérde, hogy emiatt kére bocsánatot, emiatt nem lehet bocsánatot kérni. Ezek nem véletlenül és vétlenül elkövetett mondatok. Ezt a posztot, ezzel a poszttal egyetlen egy dolgot lehet tenni, törölni. Az internet emlékezete az végtelen ott marad, de a szándékom, hogy én ezt nem tettem, abban manifestálódik ha törlöm. Más lehetőség nincs. Emiatt lehet bocsánatot kérni, de hogy a másik fél igazán elfogadja, vagy csak proforma, hát az majd utólag derül ki. Szintén hétfőn vagyunk még, 21 óra 39 perckor, hát ugye nagyon-nagyon sűrű itt az egész, és most meg is bontottam a, az időrendet, hiszen 21.48-kor írta ezt Magyar Péter, most pedig 21.39-kor vagyunk, 10 perc elnézés, hogy itt össze-vissza megyek, remélem nem szídülnek el tőlem, szeretek hintázni. 21.39-kor a MUASZ, a Magyar Újságírók Szövetségének alelnöke a következőt írja. Ha a főszerköztőnek baja van, az éppen legerősebb ellenzéki párt vezetőjének korábbi nyilatkozataival adáson kívül kell megbeszélnie. Léprecsalni a politikust, a cég sértettségét a választási siker kapcsán aktuális kérdések helyezni, lemondani a kérdezés lehetőségéről, az önmagában az újságírói pozíció feladása nem egyenes beszéd három pont részletek voltak a poszból. Mékuti Ilona, igazad van. Seres László. Tévedsz. Közszereplőt kell tudni konfrontálni hazugságaival, ha pedig a csávónak baja van az ATV-vel, vagy annak tulajával, nem megy be. Csintalan Sándor. Az a politikus, akit lépre lehet csalni, az a politikus, aki erre agresszióval reagál, az demokratikus viszonyok között alkalmatlan ebben a történetben magyar Péter viselkedésére kéne figyelni. Vásárhelyi Mária. MP pénteken minősíthetetlen stílusban alászta nyilvánosan ezt Györgyét. A szakmai solidaritás minimuma, hogy kukasz róna jegon tényekkel próbáltat száfolni az igaztalan bádokat. Majd később az ez Györgyivel szemben használt hang nem tűrhetetlen volt. Csodálkozom, hogy ezt a viselkedést újságírók védelmükbe veszik. Ne György! Feré nincs igazad. Majd később. Magyar először azt mondta rendben, majd elolvasom a dossziét, amit szép lelkek provokációnak láttak. Aztán, amikor ráeszmélt, hogy itt nem ő irányítja saját végeire lehetetlen monológiát, akkor hirtelen megsértődött és hazament. Ez arról árulkodik, hogy fogalma sincs a média működéséről, nem is nagyon lehet, mert egész életében azt láthatta, hogy a politikus bemegy egy stúdióba, elhajol, előad, nem reagál, elhajol, vagy hosszabb monológizál. Ha egyszer hatalma lesz a média, így is marad. Ha megtanulja, hogy a stúdió nem teherautóplató, akkor esetleg nem. Ne így jönnek, tökéletesen igaz van. Hozzátéve, hogy itt megjelenik mindaz, ami február óta Magyar Péterrel a médiában történt. Ezekben a szereplésekben ő elérte, hogy ez eleve így volt-e, vagy rájött az izére nem tudom, hogy ezekben a média szereplésekben az fog történni, ami ő akar. És ebbe az egyes orgánumok először önként álltak bele, vagy miután meglátták benne zömében a megváltót, hiszen egyébként a közszolgálatban az egyetlen vitát leszámítva nem szerepelt a hírtévében, nem szerepelt, tehát ellenséges közegben nem volt, a többi közeg pedig meghajolt. Két példát mondanék rá. Az egyik példa ugye Hatházi Ákos, aki a diel központ kapcsán hosszan írt negatívumokról, majd miután a ő közege rátámat, meghajolt, és azt mondta, oké, okay, ezeket majd beszéljük meg június 9-e után. Én nem tudok arról, miközben június 9-e után vagyunk, hogy ezekre az elmúlt napokban visszatérte Hatházi Ákos. Olyan kompromisszumot tudott tenni, Magyar Péter kedvéért, amit senki másért nem tett meg, Hatházi Ákos, és ez többé-kevésbé Hadházi Ákosnak a hitelességébe került, illetve a, heti, a, a hitelességét csúnyán, mint zománcot, meghúzták a kulcssal. Hát az a szomorú benne, a saját maga húzta meg, tehát nem más. És hát ott van... A klubrádióban Bolgár György, aki a, a saját hallgatói ellenségessége okán változott Magyar Péter kritikusból, Magyar Péter imádóvá, és ez szintén egy pénteki műsor. Ugyanaznap, amikor Szülősi Györgyi meg lett alázva, akkor volt, amikor megvárakoztatta Karácsony Gergelyt, mert hogy egyébként Magyar Péterben volt a stúdióban, majd a Karácsony Gergely interjút képes volt kibeszélni az immáron távol levő Karácsony Gergely távollétében Magyar Péterrel. Egy csomó olyan dolgot tett, ami egy olyan gesztus Magyar Péter iránt, és hát ilyen volt a Spinoza házban is, Rangos Katalin, pedig hát Rangos Katalin ritkán szokott így megenyhülni. Én ismerem ezt velem, sokszor előfordult. Hogy az ember annyira meghatódik attól, hogy valaki, aki egyébként elkezdte fújni a passzát, szeret, aki mindenhova nem megy el, őt meglátogatja, és akkor meghatódik attól, hogy őt ilyen sokra tartja a nagy ember, és emiatt elfelejti, hogy őnek egyébként kérdeznie kéne, és nem meghatódni. Meghatódni és kérdezni, Na látják, az egy olyan dolog, ami egy embert próbáló feladat. Nincs kizárva, hogy valaki egyébként elolvadjon, mint a láva, és aztán megkeményedjen. De ez eddig senkinek sem sikerült. Ezért is szeretnék leülni Magyar Péterrel, ha lenne interjú előtte, de még senki nem ígért nekem Magyar Péter interjút, hogy fia lelvtárs, el hátrébe az agarakkal. Erre utalna egy öt. Kulifai Máté. Akit ugye már idéztem a hetekből. Nem értem, hogy Vicsak úr miért maradt csendben a kampány során végig, amikor az ATV-t egy politikus részéről folyamatos nemtelen támadás rágalmazás érte. A politika és média konfliktusában a magyar újságírók szövetségének nem ez lenne a dolga. Amikor pedig egy tévé megvédi magát a rágalmakkal és valódlan állításokkal szemben, akkor pedig a politikus oldalára áll. A média munkatársainak, újságíróknak a vallási alapulistázása kapcsán a MOSS miért maradt csendben? Kérdezi Kulifai Máté. Elmúlt június 11 -e, már június 12-e van. Hatósági ügy lehet Magyar Péter vallási alapul listázásából írja az ATV. Magyar Péter az ATV munkatársainak vallási hovatartozását részletező bejegyzése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz fordul tényist István. Nem sokkal a műsor után ugyanis kiposztolt a közösségi oldaláig listát, amire utaltam, csak nem olvastam föl, hogy szerint az átévi munkatársai közül kik tagjai a gyülekezetének. Emiatt fordul tény István van a közérdeki bejelentéssel a törödöm törödöm törödöm. Kérem a tisztelt hatóság állásfoglalását a fentebb részletezett ügy kapcsán, véleményem szerint vizsgálni kell, hogy fennáll -e a törvényte adatszerzés, gyűjtés lehetősége írja a tény. KED 11 óra 8 perc. Magyar Péter, mivel az ATV Nerlovak vezérigazgatója, a csatorna tulajdonos Németh Sándor fia már büntető eljárással fejegetőzik, média egy, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ez egy, egy írásban egy játék a szavakkal, a tiszával. Kedves német Szilárd, ő a vezérigazgatója az ATV-nek, egyben Németh Sándor fia. Értem én, hogy kellemetlen. Hogy mostan mindenki számára kiderült, hogy az ATV és az önhöz közelálló médium ezzel szállal kötődnek a fideszes média birodalomhoz és a propagandához. Ne felejtsük el, hogy Hatházi Ákosnak már volt kirohanása az ATV-vel szemben, akkor még a spirit kapcsán, amikor a klubrádió volt frekvenciáját megkapta. Tehát most magyar Péter úgy tünteti fel magát, mint hogyha ő lenne az első azok között, aki leleplezi az ATV-fideszes média birodalomhoz való tartozását. Amiha igaz, akkor azért nem igaz, mert már mások is megpróbálkoztak ezzel, ha pedig nem igaz, akkor mások is megpróbálkoztak már előtte ezzel, és nekik sem sikerült. Tehát Magyar Péter ezügyben saját magát pionírnak föntüntetni, Megértem, hogy Rogán antalik megrendelték önöktől, megértem, hogy Jó Rogán körével közös cégeket, megértem, hogy viszont, mielőtt erről fenyegetőzik, dörödöm, dörödöm, dörödöm, és akkor itt egy, egy hosszú felhasorolás, hitrádió, ultrahag, mi minden tartozik a hitgyülekezete média birodalmába. Utóirat, van egy rossz hírem, a magyar emberek átlátnak a SZITÁN és az ATV-n is, és ez meg is fog látszani a nézettségem. BOM! Egint előjött a gyerek. Én el fogom intézni, hogy van a Gábor többet ne lehessen meghívni az ATV-be, de ha nem tudom elintézni, hogy van a Gábort meghívják az ATV-be helyettem, akkor van a Gábort kevesebben fogják nézni. Egy gyerek. Nem mondom, hogy egy gyerekre és az ő képviselőire szavazott 1.300.000-ben, nem tudom hány ember nem akarok rossz számot mondani. De sok szempontból gyerekne. Politikai jellemzésre most nem vállalkozom. Szintén kedden, 11 óra 22 perc, sűrű napok. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke nyilatkozott a média egynek. Ebben kocsi Ilona elmondja, mondja Ferenc nem közleményt adott ki a Facebookon, hanem véleményt. Írt. Vicek Ferencként, aki történetesen a mulz alelnöke, ha ez hivatalos vélemény lenne, akkor azt a mulz adta volna ki, ez egy magánvélemény. A vallási meggyőződés tagság mindenki személyes adata különleges adat nem tartozik a nyilvánosságra, aki ezt mégis nyilvánosságra hozza, se ehhez nem kéri az érintett személy beleegyezését, a személyiségi sért és minden bizonyul az információs önrendelkezésre szóló törvény is. írta a válaszában kocsi Ilona. Ma, 12 -e szerda van. Én nem találtam a MULSZ hollapján semmilyen, se Facebook oldalán sem, semmilyen hivatalos közleményt. Nyilatkoztak a média egynek, De ez korábban úgy volt, hogy a hivatalosság rangjára akkor emelkedett, hogyha ez a hollapon volt. Én ilyet nem találtam. Csak mondom. Szintén ked 14 óra 26 perc. Higgy gyülekezete. Mindenek előtt gratulálunk, tehát nyilatkozik az ATV vezérigazgatója, Némes Sándor fia, és nyilatkozik a hídgyülekezet, annak sajtóosztálya, egymástól függetlenül, pedig ugyanabban az ügyben is egy konglomerátumhoz tartoznak, hogy egy és ugyanazon konglomerátum két különböző része miért tartja szükségesnek, hogy különböző forrásból reagáljanak, ez szintén egy interjú része lenne, és szeretném elmondani, hogy evidens módon felhívtam német Sándort, hogy nyilatkozzon arról, és akkor mondta, hogy János Kámi nem akarom magyar Pétert. És akkor nem idézem tovább. Ez egy magánbeszélgetés volt. A dologségények az volt, hogy én azt mondtam német Sándornak, Magyar Péter neve el sem fog hangozni. És semmi más nem kérek tőle, mint hogy beszéljünk a média médiabirodalmáról. Ezt már elmulasztottam köves kapcsolatban. Amikor eljöttem a 168 órától, én szerettem volna beszélgetni vele arról, hogy minek van az Emichnek média birodalma, pontosabban mondva, miért volt? Ezt elmulasztottam, rosszul tettem, beleértve, hogy még visszautasításban sem lehetett részem, mert nem kérdeztem ezt meg Köves Lomótól, nem akartam kétszer elkövetni ugyanazt a hibát, nem akartam kétszer belépni ugyanabba a folyóba, fölhívtam német Sándor, aki egyből vissza is hívott. Jánoskám, ez egy szép kapcsolata, miénk nem fogok róla hosszan beszélni, sőt, Miközben nem állítanám, hogy szépen váltam el nem is egyszer, hanem többször vagy váltak el ők tőlem, az ATV vezérigazgatójával, német Szilárddal is beszélgettem, aki roppant barátságos volt délután visszahívott, mintán német Sándor átgondolt és azt mondta, hogy nem is szóba került az, hogy ezt egy másik alkalommal mindenféleképpen meg fogjuk tenni, mert német szilárdot megkértem, hogy az én kérelmemet, mint egy támogassa a családfőnél, és hogy lehessen egy ilyen beszélgetés. Még azt is felajánlottam, hogy bemegyek a Spirit egyik stúdiójába, és ott készüljön el a beszélgetés, mert fontos volt nekem. Nehéz az jól megmondani, hogy az embernek ilyenkor mi fontos. Egyszerűen involválva lesz egy történetben, és azt gondolja, hogy ha más nem rakja ki azt a puzzle akkor ő oda rakja, és annak még központi jelentősége lett. Ha másért, nem azért, mert az emberek számára így válik teljesebbé a kép. Ez egy itiner, ami alapján ők értelmezni tudják a helyzetet. Nem vagyok fiatal, de ez a szakmai kíváncsiság és ez a szakmai hív, Beleértve a rendszerben való gondolkodás, ez továbbra is jellemez engem, hogy jól teszem vagy rosszul, ez eddig is hovakodtam megjegyzésektől. Most se teszem. Van tehát egy ígéret, hogy egyszer még egy ilyen beszélgetés lehetne. Nyilvánvaló, hogy most lenne igazán aktualitása, most nem fognak ilyet hallani, de én ezt megtettem. Híd gyülekezete, Június 11-e, 14 óra 26 perc. Válasz a Tisza párt alelnökének. Mindenek előtt gratulálunk Magyar Péter alelnök úrnak és a Tiszteleti pártnak a vasárnapi választáson elért eredményhez. 1,3 millió ember szavazatát megszerezni nem kis teljesítmény, egyúttal óriási felelősség. A következő napokra alelnök úrnak jó pihenést, regenerálódást kívánunk, reméljük a feszített temp után sikerül megnyugodnia és higgatta megfontoltan államférfihez méltó módon formálja majd a magyar közbeszéd állapotát, a hígy gyülekezete sajtót. Hét, hét, hét, hét, hét, hét, Ez egy páratlan, az élet és irodalom páratlan oldalára való szösszenet, egy esszé, De egy sajtóztály, olyan történetről, mint amit én előadtam, ha egy ilyet ír, miért gratulál Magyar Péternek és a Tiszapártnak egy gyülekezet? Egy szekuláris államban. Értem én, hogy ez összefüggésben van azzal, ami történt, de eddig arról van szó, hogy hogyan fraternizálódott, érzelmekkel, hogyan telítődött a viszony Magyar Péter a Tiszapárt és az ATV műsorvezetői között. De most szintet léptünk. Most belépett ebbe a körbe a hídgyülekezete is. Ez legalább olyan mértékben szól a hídgyülekezete érzelmi viszonyulásáról, mint az értelmi viszonyulásáról. beleértve vagy majd megnyugszik elnök, úr, most nyilvánvalóan fáradt. Ilyet a folyosón is halkan mondunk, mert ez tényleg fraternizáló. Én értem benne a jó szándékot, én értem benne a jó indulatot. De ezek után, ami történt, egy ilyet írni... Legalábbis Fiala János számára kockázatos. Itt a felek kölcsönösen olyan gesztusokat tesznek egymásnak, amire egyébként egy szigorú és következetes médiakritikus, és ezek önök, önöknek kell ezeknek lenniük. Azt kérdezi, hogy kerül a csizma az asztalra? Ez itt most tessék mondani, miről szól? Hogy most barátkozunk? Hogy megláttuk benne az új Fideszt, vagy az új kormányzó pártot, a kettő nem ugyanaz. Miről szól? Ezért hihetetlenül érdekes az én szakmám. Ha az ember egyébként ebbe belegondol, vagy képes belegondolni, és hogyha egyébként nem beszélek hülyeségeket. Na, a hülyeségeket beszélek, akkor már nagyjából egy óráig beszélem a hülyeségeket. Ked 15 óra 50 perc, tehát még mindig 11-e. Utoljára az ATV-ről. Ahogy a Murhosz alelnöket tegnap helyesen elmondta, ha egy televíziónak problémája van egy politikus korábbi nyilatkozataival, a térvés szerkesztései elvei kapcsán, akkor ez természetesen jelezheti az interjú előtt vagy után. Az viszont elfogadhatatlan, hogy élő adásban az előző napi választási eredményekkel mit sem törődve a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének egyetlen kérdésem tesz fel a riporter, belejött, hogy föláll, hanem a saját hazug narratívájukat erőltetve kutyakó komédiának nevezi a tényeket. Ha a riporter újra ilyen helyzetet teremtett a propaganda megrendelésére, újra kijönnék a stúdióba. Hát ez gyakorlatilag megismétlése az ugyanannak. Az ATV a tegnapi eljárásával csak a Tiszapártot, hanem a ránk szavazó 1.342.000 magyar embert hozta kelevet lehelyzetbe. cse. Én az előzmények ellenére azért nyújtottam béke jobbat, és mentem be tegnap az egyenes beszédbe, mert úgy éreztem, hogy az ATV nézői megérdemlik az egyenes beszédet. Sajnálom, hogy a nézők százezre, akik leültek a képernyő elé, nem hallhattak semmit a június 9-i politikai fölindulásról és a Tiszapárt jövőbeni terveiről, de, a drága elnök úr, önnek tetszett fölállnia. Miről beszélek? Itt szeretném jelezni ironának a Morsz elnökének azon nyilatkozata, miszerint én jogsértés követtem volna el, téves, mivel egyrészt nem beazonosíthatóak a személyek, másrészt minden szereplő nyilvánosan beszélt a felekezeti hovatartozásáról. Magyarul, Magyar Péter többé kevésbé tízes skálán kilences azt mondja, hogy minden úgy történt, ahogy kellett történnie, neki ebben dolga nincs. Nem is nagyon értem, hogy ezt miért írta, de ekkor jön a lényeg, Köszönettel vettem a hídgyülekezete gratulációját a Tiszapárt által elért átütő választási eredmény kapcsán, és innen szeretném biztosítani a gyülekezet minden tagját, hogy mint minden egyház, ők is számíthatnak a Tiszapárt támogatására. A Tiszapárt soha nem fog ellehetetleníteni egyházokat a párt vezetőinek személyes, politikai vagy hitbéli meggyőződése miatt. Ha bárkit megbántottam a tegnapi posztommal, attól elnézést kérek. Hát itt aztán megáll. Megáll. A fákjás menet, az ütő, minden megáll. Egyrészt a hídgyülekezet korábban még egy Fidesz által támogatott konglomerátum volt, pusztuljon, oké, nem ezt mondta, most visszameltek oda, hogy miket mondott, és most hirtelen attól, hogy a hídgyülekezete gratulált neki, és erről szólnak az érzelmek. Szilágyi Zoltánnal, ha még egyszer módom lenne beszélgetni, nem beszélgetnék úgy, mint akkor beszéltem, csak szeretem jelezni, hogy én is képes vagyok meghatódni attól, hogy valaki szóba áll velem, és nem pontosan úgy kérdezne, hogy kell. Azt az egész interjút, ami Szilágyi Lilián apjával csináltam, nem vonnám vissza, de ma másképp csinálnám, illetve hát azóta újabb felemények vannak, és ne hogy azt ígyek, hogy nem kerestem meg, de köszönte, szépen, nem akart nyilatkozni. Már elérte azt, Magyar Péter, már elérte azt az ATV, már elérte azt a hídgyülekezete, hogy egy olyan érzelmi viszony alakult ki az ATV a hídgyülekezet Magyar Péter és a Tiszapárt között, amely nagyjából el tudja, hangsúlyozom, tudja lehetetleníteni a vele való párbeszédet, a vele való interjút. Egy olyan érzelmi tartomány jött létre, amin a szó fizikai értelmében nem, de a szó átvit értelmében minden alkalommal át kell gázolni, és amely sok szempontból el fogja lehetetleníteni az ATV és Magyar Péter viszonyát, és a mindenkori viszonyokat, akkor, hogyha ilyen érzelmeket tudnak egymásban kelteni a felek, és azt egyébként kifelé érzékeltetik is. Meghatódott a nagy Végül is elérte azt, ami nem is volt a célja, hogy gratuláljon nekem a gyülekezet. az átütő választási eredmény kapcsán. Hogy egyébként miért gratulál, ezt már erről egyszer beszéltem. Innen szeretné biztosítani a gyülekezet minden tagját. Ki, Magyar Péter, hogy biztosítani akarja a gyülekezet minden tagját? Ők is számíthatnak a tiszapárt támogatására. Eddig még nem nagyon tudtam, hogy ki mindenki számíthat a Tiszapár támogatására. Ebben a sorban előkelő helyen van a hídgyülekezete, amely korábban a rosszak oldalán állt még. Arról nem beszélve, hogy nem kormányzó párt, nem parlamenti választások voltak. Milyen ígéret cunami indul el itt? A Tiszapár soha nem fog ellehetetleníteni egyházakat. Mert egyébként korábban el akarta lehetetleni, akkor, amikor egyébként ezzel szemben való mondatokat fogalmazott meg. Ha bárkit megbántottam a tegnapi posztom alattól, elnézést Magyarul, melyik posztjával? Ön annyit posztol, ember nem ismeri ki magát? És most hirtelen, miért kér elnézést? Miben változott meg a véleménye, hiszen az utolsó bekezdés leszámítva megismétli, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy ön szerette volna? Az egészen egyedül és kizárólag a hit gyülekezete gratulációja változtatott. És ha igen, akkor mondják emberek, átolzség. Jól van ez így? Fiala Janos Kukac gmail.com